Мій тато Микола Мирович, живий? Задихаючись, запитує Олеся. Запитає дитину Голобородька. Той все знає. Навіть, де ключі від дозиметричної. Олеся стоїть перед заступником головного інженера. Він упізнав її. Бачив її у городищах і тут у місті. Вона теж його знає татового і маминого земляка. Упізнав її сторопів. Мабуть, побачила, як виходив від них. Оце буде історія. А як іще з Миколою біда? Ох, і невчасно спокусився. Невже мала щось знає? Дядьку Василю, скажіть, де мій тато? Живий, живий, Микола Мирович. Трішки обпекло йому руки вже в лікарні. До твого весілля одужає. З призначенням в нашу лікарню я вже все вирішив. А там ми квартиру виб'ємо для землячки. І, можна сказати, племінниці, не боги. Я ж просила, маму, не втручайся. Не опікуйтеся мною. Маєте своїх дітей. Олеся вилітає у велику залу бункера, Біжить на до виходу, зіштовхується із вродливою дівчиною у чорній спецівці. Є тут і такі, яка кому трапилася. Це Наталка, але вони не знайомі. Наталя винувато відступилася, підтримала дівчинку у джинсах із розпущеними косами, щоб та не впала. Мимоволі приголубила її і відпустила. Біжи. Тікай звідси, якщо занесло тебе випадково. Встає одарочка, швидко зіскочивши з ліжка. Дивиться на годинник початок четвертої. Не проспала. Поправляє сунуті ковдри на сонних Руслановій і Ліді. Ноги її чоловіка Степана упали з дивана на підлогу. Піднімає їх, бідкаючись, які ж худі і тоненькі, Вмощує, накриває кодрою, наливає з холодильника квасу у порожню каравку на тумбиці, хутенько вмивається, накидає на плечі ватінку, взуває гумові чоботи з закоченими халявими, виходить з під'їзду свого будинку з мітлою і великим бляшаним псавком. Витягує шланг, відкриває кран і стає до своєї двірницької роботи. Підмітає двір, тротуари, вигортаючи з у недопалки, закривачки від мінеральної води і пива, одірвані гудзики, використані автобусні квитки, обгортки від цукерок і морозова. Мете вона рівно, розмашисто, по селянському, йде у загінці з косарями. За нею залишається чистий асфальт, незасмічена земля, чисто і рівно, Заскороджений пісок на дитячому ігровому майданчику. Не проспала, рано впораюся і до мами. Степан не встигне щезнути. Поїде з нами. Рівний шурхіт її мітли чутно на увесь квартал. Але він нікого не дратує, навпаки заспокоює. Спіть собі, люденьки, спіть. Я роблю своє діло. Люблю це робити вночі, щоб не муляти вам очі щоб виходили з будинку, коли місто вже чисте. Люблю вночі упорати двір, бо вранці прокидаються діти, чоловік, треба давати їм раду. У дружина клопотів багато. Знайшла копійку. Заховала її до кишені. Мете знову. Роман гальмує мотоцикли біля лікарні. Олеся зіскакує на асфальт, заточується, з її голови злітає червоний шолом, котиться, підстрибуючи на виямках, аж на середину вулиці. Його ледве встигає обминути міліцейський угазик, що мчить на великій швидкості. Я віддам капітанові лайбу. Може, до зарізу треба йому зараз. І прийду сюди до тебе. Знайду біля тата. Та Олеся вже побігла через двір, де набилося швидких допомог до ганку лікарні? Роман виїхав на середину вулиці, підхопив загублений шолом, газонув і полегшено зітхнув. Нарешті мотор і він, і ніхто не кричить над вухом Воля. Любов уже була у лісі. Правда, перед тим як зникнути за рогом. Знову випав на асфальт і лунко застрібав по ньому червоний шолом. Повернувся, підхопив і ревонув гарячою явою, аж сипонуло іскрами із глушника. Та навіть за мотоцикла все одно чутно, як десь ранній двірник мете свою вулицю. «Свобода!» – ще раз сказав Роман. У директорському кабінеті немає світла, але горить блок і починає світати. Видно, чужов зняв трубки з усіх телефонів на своєму столі, щоб вислухати Голобородька і Нечепоренка. З усіх усюд дзвонять без угаву. А що він може відповісти, не вислухавши винуватців? Під'їжджаючи до станції, він поволі усвідомлював, що, мабуть, таки зірвало кришку реактора а все ж не вірив, уповаючи на чудо. Із студентської лави його переконували, що наші реактори безпечні, що обшивка їхня надійна, що завжди може спрацювати аварійний захист. Якби хтось засумнівався в цьому, його б назвали провокатором. Хміль ще бадьорив чижова, зміщував реальність, і директор навіть побачивши Румовище реактора сумнівався, що сталося саме оте. Ніким і ніколи не передбачуване. Ні, десь це можливо і могло статися, але не в нього, не тут, не сьогодні. Може оформити відпустку з вчорашнього дня. У моторошній напівтемряві чужої у своє крісло. І провалився в нього, забувши цього разу підмостити шкіряну подушку. Тому лише голова і плечі видніються із-за масивного стола, та світиться запалена цигарка в зубах. Голобородько уже встиг вловити чутливими ніздрями. Гуляли начальники. Добре. Що я не причастився у Людмили? На усю горлянку дудлили мої соколики, а я лиш молодицю навідав, вважай, і не чужу, а знайому з малечку. Білий марливий респіратор закриває Василеві уста і ніс, і у сутінках здається, що його рот заліплено алебастром.